Striknův laptop byl upravený, aby zabíral celou místnost. To jsme měli čekat. Pit, žádné překvapení. To vy jste byl v děkveji s agentem Frenxem. Popíráním bych jen plítval drahoceným časem. Na starém stroji tam chybělo pár cedulek. Strykn se zasmál. Zajímavé. Byl jsem zvědavý, kdo byl ten druhý muž na fotografiích. V protichemických oblecích se to těžko poznává, pochopitelně. Musím si s naším starým Frankem trochu promluvit o nezbytnosti dodržování bezpečnostních protokolů. To udělej. S trochou štěstí Franksovi povolí nervy a utluče strykna k smrti možná i dřív, než si zanechtěné napráskání podá i mě. Můj tým zajistil pár předmětů. Na jednom bylo identifikační číslo projektu. Odložme vnitřní záležitosti stranou a vraťme se k vaší původní otázce. Identifikaci se nám podařilo vystupovat k jednomu z nejúžasnějších a nejtajnějších zbraňových projektů v historii. Předpokládám však, že to už víte. Vy samozřejmě díky tomu, že agent Franks neumí udržet jazyk za těmi svými velkými zuby. Pro zajímavost, věděli jste, že všechny experimentální zbraňové systémy z období druhé světové války byly hodnoceny na desetistupňové škále podle toho, jak moc něčiví měli potenciál a jak moc by ohrozili společnost? Strickon čekal. Velkodlaci měli dvojkou. Zašeptal Earl. Abych vám ohledně projektu usnadnil představu. Atomová bomba, která byla, jak jistě víte, finální volbou, po jaké cestě se bude výzkum ubírat, začínala na předpokládaném čtvrtém stupni a skončila jako pětka. Všechno nad ní bylo považováno za absurdně nebezpečné. Z nadpřirozených možností, které zkoumaly v Los Alamos, se bombardování Německa Zambí drželo stabilně na osmičce. Zambifikace Japonska měla jen sedmičku, protože jsou to ostrovy a zombi jsou mizerní plavci. Cokoliv, co souviselo se starobylými bylo považováno za příliš nebezpečné, aby se to mohlo použít bez těžkých následků a proto automaticky dostávali desítku. K věci, zavrčal Erl. Jak byly navrhovány nové projekty, nebo když jsme zjistili víc o jejich potenciálu, projekty se na stupnici pohybovaly. Tento určitý projekt začal na nízkém čísle dvě, ale po jediném terénním testu ho přesunuli na třináctku. Mluvíme tu o posouzení od lidí, kteří považovali zatračování démonů za pouhé posouvání hranic vědy a přesto je na tomto projektu něco k smrti vyděsilo. Naštěstí nešlo o jeden z projektů, co selhali během rozhodujícího týdne. Záznamy tehdy zničili a důkazy pohřbili. Proč to prostě nezabili? Nevím. Možná na to neměli technologii, kdo ví. Pokud to zjistím, tak se o to tajemství podělím. Mezi tím, co se týče vašeho požadavku ohledně civilistů, tak ten musím zamítnout. Fenomén je nehmotné povahy, jinak by nemohl sledovat Huga Schneidera zpátky do Las Vegas. A podle toho, co víme, by dokonce mohl být v jednom z vás. Všichni lovci si vyměnili nejisté pohledy. Ta možnost určitě existovala, ale kdo by to byl? Víš ještě něco? Vím, že jste asi v hajzlu, ale že to nevzdáte bez boje. To by mohlo mé organizaci poskytnout čas k získání více informací. Mí nad mi dali poměrně velkou volnost. Pokud se do zítřejšího rána nepostaráte o permanentní řešení, srovnám se zemí a oslým zem. Pokud dojdeme k závěru, že by to mohlo uniknout, tato lhuta se dramaticky zkrátí. Hlavním parametrem mise je utajení za každou cenu. Mým druhým parametrem je ochrana města a co největší části jeho populace. To spolu jde ruku v roce. Čím víc bude mrtvých, tím těžší bude pro agenta Stárka a jeho pozoruhodné PR oddělení, aby to celé zamrtli pod koberec. Využijme náš krátký společný čas co nejlépe. Ještě něco. Mám lidskou sílu, ale s vybavením na tom tak dobře nejsem. Co kdyby poslal toho svýho robota s nákladějaké munice a zdravotních potřeb? Herbinčre, herbinčre, herbinčre. Strikem se chladně zasmál. Ale nad tak, příteli, chystám se vydat příkaz, aby to tady zítra vypálili. Já vím, jak vy lidé uvažujete. Poslední věc, co chci, je ozbrojit vás ještě líp. Představ si, že jsi na mém místě. Nedělám si žádné iluze, že bys tu věc dokázal porazit, když to nezvládly nejlepší mozky největší generace. Ale jsme ve Vegas a já mám náladu na trochu hazardu. Sázím na tebe, ale musím se v tom sázení trochu krotit. Pokud je tohle vše, mám tu další práci. A tým header skutečně zmizeli, nebo si s ní se mnou jen manipuloval, abych za tebe udělal špinavou práci? Strikn si nezvykle dlouhými prsty zamišleně promnul bradu. Tentokrát jsem ti pověděl pravdu. Stále po nich nenašli jedinou stopu. Pohřešují se. Erl nadlouho zvěsil hlavu. Lovci byli tak tiše, že byste slyšeli upadnout špendlík. Strikne? Ano, Herbingere. Tímhle to mezi náma nekončí. Nic jiného bych také nečekal, zůstanu v kontaktu. Obrazovka zčernala. Kapitola 14. Jedním z klíčových pravidel přežití v kritických situacích je organizace, nebo jak říkal Earl, dejte se kurva dohromady a máte lepší šanci nezhebnout. Majlo dokončil svůj soupis všeho dostupného vybavení. Nebylo to ani zdaleka tak dobré, jak jsem doufal. Jistě, všichni lovci byli ozbrojeni, ale jen málo z nich si dovezlo silnější kalibry. Můj tým byl jediný, který přiletěl přímo z mise s plnou výbavou. Naši lovci, kteří přijeli autem, měli slušné vybavení, ale ti, kteří letěli, měli minimální výzbroj, i když po lekci Vánočního večírku byste nenašli lovce, který by cestoval s méně než dvěma pistolemi a zbrojí. Lovci z dalších zemí na tom byli hůř. Většinu odradili byrokratické překážky, i když většina se hbytě našla vlastní způsoby, jak se postryknově nabídce dozbrojit na místě. Několika se to dokonce podařilo legálně. Neměli jsme žádné těžké zbraně. Nezbyly skoro žádné výbušniny. Zásoby munice vystačí tak na jednu slušnou přestřelku a všichni jsme upřímně litovali všech stříbrných 308, které jsme vyplítvali na skoro prázdnou čerpací stanici. Cooper dostal za úkol zaimprovizovat a výbušniny vyrobit. Proto přibral pár dalších lovců, zaměstnanců hotelu a dokonce i jednu z kterou pozvala Holi a začal je učit, jak se vyrábí i ED. Hotelová ochranka sice byla na svou zbrojnici pyšná, ale podle našich standardů byla vybavena uboze. Myč se její obsah vyžádal prohlídače u trezoru kasina. Trip a já jsme se vrátili na obchůzku. Teď už se nás po kasinu tolik netoulalo. Drby se mezi uvězněnými hosty šířily jako stepní požár a začínalo tu být vážně horko. Jeden z turistů ztratil nervy a ohnal se po brazilském lovci, který ho okamžitě omráčil. Tím rozčílil další lidi a nakonec si na chůvy museli hrát všichni naši diplomatičtější lovci. Celá situace mě vážně znervazňovala ale byla tu jedna věc, která mě oklid okrádala víc než ostatní. Vyjeli jsme výtahem na střechu zkontrolovat tým mé manželky. Tým nebylo zrovna vhodné slovo, protože Julie sebrala každého lovce, co měl pušku se zaměřovačem s vysokým rozlišením a rozmístila je na místech s nejlepším výhledem. Věděl jsem, že tam má čtyři lidi, z čehož dva nemluvili anglicky, a orka, který nemínil opustit svůj vrtulník. Od myče jsme získali kartu, která nám umožňovala vstup na jinak nepřístupná místa. Na střeše bylo větrno a překvapivě chladno. Raní slunce bylo bledou koulí nad pouští. Z Las Vegas se v časném raním slunci stávalo úplně jiné zvíře. Velké, letargické, ospalé, utahané a špinavé které popíjelo dlouho do noci a probudilo se v mizerné náladě. Protože poslední drak byl jednou z nejvyšších budov ve městě, Julie se nabízel úchvatný výhled na strajp. Svou manželku jsem zahledl v opačném rohu střechy. Stála k nám zády, opírala se o zábradlí, při zmířidlo sledovala něco dole. Chtěl jsem si s ní promluvit o samotě. Udělej mi laskavost a zkontroluj skipyho, pověděl jsem Tripovi. Zjistí, jestli je tu telefon a pověz mu, ať ho zvedne, když začne zvonit. Vy vůbec, skipy, jak se používá telefon? No, asi to brzy zjistíme. Julie zaslechla můj příchod a rychle se otočila, aby zjistila, kdo nebo co se k ní blíží. Tváří zaplavila úleva. Byla stejně vyplašená jako my ostatní. Ahoj, dobře, že jsi tady. Měla by si zdržet někoho poblíž, aby ti hlídal záda, pokáral jsem ji. Nezapomínej, co se stalo Hugovi. Nejsem pitomá. Odcekla, když nechala svou M14 vyset na popruhu, najednou se chovala defenzivně. K tomu obvykle docházelo jen tehdy, když jsem měl pravdu, což nebývalo až tak často. Dělám to díl než ty. Vytahuješ na mě hodnost, drahá. Julie se zamračila. Byla to laciná poznámka, i když jako obchodní manažerka LM účetního převyšovala. Mám tu jen čtyři lidi a velkou oblast na pokrytí. No, tak pro tebe vyžádám někoho dalšího. Dobře, promiň, jsem jen podrážděná, nic víc. No, to já taky. Opřel jsem se vedlení o zábradlí. Při pohledu přes okraj se mi trochu zamotala hlava, ale jí to vůbec nevadilo. Tmavé vlasy měla rozpuštěné vlály ve větru. Dělal jsem si o ně starosti, ale tohle téma jsem teď vytahovat nechtěl. Něco novýho a vzrušujícího. Na dalších střechách kasin jsou odstřelovači. Zrovna teď nás pozorujou. Rozhlédl jsem se, ale nikoho jsem neviděl. Nesnaž se... Jsou schovaní docela dobře. Tam dole, Julie ukázala doprava, je a zahrada. Možná bys měl poslat někoho z hotelu, ať to zamkne, protože tam pořád chodějí lidi hledat cestu ven, ale žádnou naši hlídku jsem tam neviděla, tak asi vůbec nevědí, že je tam otevřeno. A taky vím, kam odešli přechytralí tuňáci. Huch! Chvíli trvalo, než mi došlo, že i Julie se přidala k utahování si z paranormálních taktiků. Ti pitomci, kde jsou? kívlak zátarasům na ulici. Strikn se najal pár kontraktorů, aby se mu postarali o bezpečnost. Ten hajzl! Neměl jsem daleko hled, tak jsem jí musel věřit. A oni jsou taky pěkný parchanti. Slovo, co přišlo na mysl mě, bylo děvky. Kromě toho odsud vidím do okan konferenčního centra a na chodních kolem kolonády, Zahlédla jsem tam před minutou erla vypadal naštvanější než obvykle. Někdo už ji stručně informoval, tak jsem to doplnil detaily o rozhovoru se striknem. Takže ty si myslíš, že ten vědecký experiment z nádrže je ta samá věc, co má zničit svět, o kterým se nám snažil povědět tvůj táta? O, jistě to nevím, ale mám pocit, že ne. Jistě, byl tam ten symbol... Ale ten mi připadal nový, zatímco obyvatel nádrže tam strávil desítky let. Ten symbol spíš použili, aby ho probrali. Doufám, že to není on. Nejsme připravený. Určitě může za tohle všechno, ale nemyslím si, že by to byl Hugův Nachtmár. Dobře, mám svý plány. Příští týden do ke Kadeřníkovi. Díky, že na mě neječíš, že odkládám zavraždění táty a zastavení Armagedonu. Neboť na sebe tak tvrdej, zatím nevíme, co se děje a tvůj táta si to možná jen namlouvá. Julie rychle změnila téma, protože věděla, že tomu tak pravděpodobně není. Tady nahoře je zatím docela klid. Skrz vidím jen spoustu lidí, co jsou naštvaný, že skončili v karanténě. Jak to poznáš? Na dvacítkový zvětšení sice zrtu odečítat neumím, ale řeč těla dokážu přečíst. Situace dole se vyostřuje, což je taky důvod, proč jsem nežádala o lidi navíc. Myslela jsem, že všechny lovce, co můžete postrádat, budete potřebovat vevnitř. Když mluvíme o vnitřku, věděla jsem, že se nakonec zeptáš, Julie mě znala příliš dobře. Chceš vědět, proč jsem se přihlásila, že budu tady na hlíce, kde by za mě mohl zaskočit kdokoliv, místo abych předvedla svý obvyklý diplomatický schopnosti a uklidňovala dav dole? Tak nějak. Má žena se naklonila nad zábradlí, prohlížela si barikády. S odpovědí si dávala na čas. Protože jsem ztratila nervy a praštěla toho blbýho lovce. Mně osobně to připadalo úžasný. Jo, tobě jo, pane, vyřeším všechny problémy pěstmi. O to je vlastně mi indianský jméno. Z jedný čtyři a šedesátiny jsem Cherokees. Tobě to nedochází. Já bych měla být ta rozumná. Já mám být ta klidná, co se rozhoduje správně. Kdyby ses na toho chlapa vrhl ty, nikoho by to nepřekvapilo. Já mám s lidma vycházet. Máš takovou pověst. Julie je mozek a já se hodím na zvedání těžkých kufrů a sundávání věcí z horních poliček. Když mě obvinil, že jsem jako táta, já nevím, já prostě, no, nebyla jsem to já, Tvýho tátu zmanipulovali, aby udělal pár hrozných věcí. Jasně, že tě to rozčílilo. Jsi jen člověk. Ten idiot si to zasloužil. Nevědomky si poškrábala krk. Mluvila tak tiše, že se mi přes vítr skoro neslyšel. Možná. Natáhl jsem se a ji chytil za zápěstí. Nech to být. Uvědomila si, co dělá a pomalu ruku vrátila na zábradlí. By to mi znaminka. Asi jsem přecitlivělá, když dělám věci, co ke mně nesedí. Bojím se. Já nevím, že bych se mohla změnit. Ta věc není nečiná. Zachránilo mi to život, ale doteď to se mnou nemluvilo. Ono to mluví? Tohle mě vyděsilo. Zachvěla se. Nebyla to slova nebo tak něco? Ale ta znamínka mě vzbudila. Dneska ráno mě varovala před přítomností monstra. Poznala jsem, že chtěla, abych byla připravená. Nevěděl jsem, co na to říct. Julie! Vzpomeň se, jak to probíhalo. Vzbudila jsem se ve chvíli, kdy se objevil Nachtmár. Bylo to, já nevím, jako by to bylo ve střehu. Jako by to chtělo, abych šla bojovat. Teď to na mě mluví. Bude se to stupňovat? Změní mě to! Zatím z ochráncovy magie jen profitovala, ale v tomhle podnikání byla spousta případů, jak dary z druhé strany fungovaly a zřídka to končilo dobře. Já nevím, co to znamená. Cítil jsem její obavy. Položil jsem jí ruku na rameno, přitáhl si ji blíž a políbil jí na čelo. To znamená, že máme štěstí, že tě máme. Díky. Všechno by dopadlo mnohem hůř, kdyby nás překvapil s kalhotama u kotníků. I tak jen polovina z nás měla kalhoty. S výjimkou Majlova pyžama. Pořád nevím, co si mám o ně myslet. To je konečně přimělo se pousmát. Objala mě rukou kolem pasu, strávili jsme spolu tichou chvilku, zatímco se nás armáda dole chystala za 23 hodin zabít. Jenom mě to vyděsilo. To je normální. Teď se zasmála, ale zahořkle. <laughs> Být vyděšená, že mě zavřeli do karantény s příšerou, to by bylo normální. Tohle mě neděsí ani trochu. Všichni ti lidé jsou v nebezpečí a já mám strach, že jsem prokletá. Co na to říct? Možná jsem sobecká, to říká žena, která každý den riskuje život při ochraně lidí, co o tom nemá ani tušení. Podívej, mě sobeckost nevadí. Sobeckost tě udrží díl naživu a já tě chci poblíž opravdu hodně dlouho. Být sobecká je naprt. Ech, pošli se mě někoho ať mě nahradí. Já dohlídat stádo. Díky zlato. Jen myslit jednu věc. Co? O podobných věcech se mi svěřuj. Jestli se stane něco divného, chci to hned vědět. Cítil jsem, jak stuhla, když se mi o to požádal. No co? Chci ti jen pomoct. To nic. Julie se trochu uvolnila. Jestli se stane něco dalšího, povím ti o tom. Slibuju. Trip zvedl pěst, signál k zastavení. Stuhnul jsem na místě. Slyšel jsi to? Nacházeli jsme se na prázdné nákupní kolonádě. Jediným zvukem, který jsem registroval, bylo bublání nedaleké fontány. No co? Telefon! Vydechl tryp a dal se do běhu. Všichni slyšeli líp než já. Následoval jsem ho a oteřinu později jsem to slyšel taky. Zvonění přicházelo z informačního kiosku. Trip se nezdržoval se zkoušením dveří, rovnou přeskočil pult, srazil přitom stojan s pohlednicemi a brožuru o místních atrakcích. Tohle nám naúčtujou taky. Zaujal jsem obrané postavení vedle pultu, vyhlížel jsem hrozby, zatímco Trip hledal telefon. Bingo! Trip se vrátil s červeným sluchátkem. Halo? Byla to místnost ostrahy. Upozorňovali nás na něco, co zahlédli na videokamerách, ale já tam odsud neviděl. Co jsem věděl, na celé obchodní kolonádě byly jen dvě kamery a tohle místo mělo rozměry menšího obchoďáku jen trochu přepichovějšího. Palmové listy se pohybovaly ve větru klimatizace. Nade mnou tikaly ozdobné hodiny. Strop zdobilo tolik maleb, že by před ním bledla i sextinská kaple. Tohle byla sekce, kde nestoudně bohatí lidé kupovali přezdobené hodinky a boty, co stály víc než obyčejný dům. Když se nad tím zamyslím, tak do té kolonky spadám taky, ale pomentální stránce na podobných místech vždycky zůstanu účetním. Jo, <kly> dobře, mám to. Trip se na mě podíval. Myč říká, že vpravo před náma mají podezřelou aktivitu. To byla stále neskutečně drahá, ale ne už tak rozmařilá oblast. Definoj podezřelá. Spustil se bezpečnostní alarm. Pověz Mičovi, že jestli nás uvidí stříle, tať hned pošle posily. sily. To udělal a zavěsil. Deme. V tak rozlehlém prostoru se zvuky hodně nesly. Jak jsme běželi k místu poplachu, ozvala se náhlá rána a tříštění skla. Opravdu bych si přál mít svou vysílačkou. rušičky. Odběhl jsem krohu a naznačil tripovi, ať čeká, zatímco jsem riskoval rychlý pohled za zeď. S anihilátorem u ramene jsem se plížil vpřed, dokud se mezi listy v květináčích nezahlédl zdroj hluku. Jeden z obchodů, umělecká galérie, měl rozbitou výlohu. Stojany hned u ní byly přivržené. Sklo rosypané na dlaždicích. Neviděl jsem, co to způsobilo. Mohlo to být naše monstrum nebo host, co se rozhodl rabovat. Pokud to bylo to první, brzy to bude ošklivé. A pokud to druhé, nešlo o náš problém. Ohlédl jsem se k Tripovi a signalizoval mu, ať přejde za mnou. Namířil jsem anihilátora do obchodu. Trip proběhl kolem a zajel za betonový květináč. Počkal jsem, dokud do obchodu nenamíří svůj krys, pak jsem se v předklonu přesunul klavičce, připravený sejmout jakoukoliv šupinatou hrůzu, co tam ukáže svou odpornou tvář. Uplynula na pětá minuta. Pokud jde o naší entitu, bude postupovat stejně jako v pokoji 1613. Šíří se to zatím, co my váháme. Měli bychom tam vlítnout, Rozhodnutí za mě udělal někdo jiný. Za kov okov a uvnitř obchodu se pohnul černý stín. Nestřílej! zakřičel tryb. Světelný odraz, když se zaleskly zrcadlové brýle. Ede, seš to ty? Edward mi nadšeně zamával rukou v rukavici, i když jsem na něj mířil anihilátorem. Prošel nepořádkem, seskočil z pódia a protáhl se rozbitou výlohou. V jedné ruce držel malý obraz. Nechápově jsem zajistil anihilátora a vstal. Co tady děláš? Hrdě mi ukázal obraz. Byl to Elvis Presley v černém hedvábí. Ede, tady jsi! Vysoký dívčí hlas přicházel z jiného směru. Co to děláš? Chodbou k Edovi přiběhla Tania. Orky ukázal malbu Elvise. Ach, ty jsi ale troubá! Teď nás zavřou. Co tady vy dva děláte? Jsme na hlice, vysvětlovala nadšeně Tanya. Říkala jsem Edovi, že ten obraz je totálně boží a jak by se úžasně vyjímal v mém pokoji. A teď nás zatknou. To se ti povedlo, Ede. Přes masku se to těžce poznávalo, ale zdálo se mi, že ranila jeho city. Musíme utéct, než sem dorazí poldové. Ed nerozumí lidským způsobům a já jsem moc hezká, abych skončila v base. Promnul jsem si rukama obličej. Trp se začal smát. Tania panikařila. Ed byl jen zmatený. Dobře, dobře, všichni se uklidněte. Tania, klid. Ed, vrať ten obraz. Já věděl, že jsem ti neměl dovolit vzít to kuře. Úplně se zurval z řetězů. A či to byl sakra skvělej nápad poslat na hlídku nováčka bez výcviku a orka? Tania se vyhýbala mému pohledu a prohlížela se špičky bod. jo, Ničí! Kody říkal, že chytrej tým si potřebuje od všeho toho přemýšlení trochu odpočinout. Ale já chtěla nějak pomoct ostatním lovcům. Všichni pomáhaj! Tak jsme se s Edem vydali hledat tom monstrum. Podíval jsem se na Eda. A ty si s tím geniálním nápadem souhlasil? Ed pokrčil rameny. O jestli to ti dva spolu táhnou, skipy ho z toho klepne. Jste vůbec ozbrojení? Zeptal se jí Trip. Tanya nosila jen přiléhavé tričko a pokud u sebe schovávala pistoli, byla v tom mnohem lepší než já a to jsem měl spoustu praxe. No, trochu. Když jsem si myslela, že se Eda chystají zatknout, schovala jsem si svý věci. Vrátila se, odkud přišla, zmizela za pár stromy a vylezla se svými věcmi, což zahrnovalo klatkový luk a toulec sloveckými šípy se širokým hratem. Na luku vysela cenovka. Po cestě sem jsme minuli sportovní krám. Neměli žádné pušky, ale uviděla jsem tohle a znáte to. Herbinger vždycky říkal, že máme improvizovat, přizpůsobit se a přežít. Já improvizování miluju. Za výlohu zaplatím, ale za tohle ne. Ty jsi ukradla luk? Tryb nevěřil vlastním očím. I půjčila, opravila ho. Až zabiju monstrum, tak ho vrátím. Myslím, že jim dělám laskavost. Když ho použije drsnej lovec monster, můžou ho později prodat za mnohem víc. Přidá mu na ceně. Kdo by ho pak nechtěl? A já jsem ve střelbě z luku fakt super dobrá. Doma v kouzelném lese jsme pytlačili. Chci říct, legálně lovili jeleny v jednom kuse. No, ona je elfka, pověděl jsem Tripovi. Luk mi k ní tak divně sedí. Tak tohle byl rasistický stereotyp, ohradila se Tania. A uráží mě to. Můžeš na mě podat stížnost u ligy proti hanění přívěsových elfů, až se o si dostaneme. Začal zvonit další telefon. Tenhle byl veřejný, namontovaný na zdi vedle toalet. Přišel jsem k němu a zvedl ho. Haló, to jsou vaši přátelé, vyštěkl mič. Jestli jo, všechny škody jdou na váš účet. V tuhle chvíli jsem si nebyl jistý, jestli se někdo z nás placení účtu dožije. Ano, jsou s náma. Bylo to nedorozumění, dohlídnu na ně. Co s váma lidma je, že pořád rozbijíte? Zavěsil jsem uprostřed Mičova z kuhrání. Dobře, Tanjo, vy dva se budete držet u nás. Ede, i když jsi úplně bezradnej, tak tobě věřím. No tobě až tak mocné. Pohrdavě založila ruce. Herbinger říká? Herbinger ti dal práci, protože my ostatní víme o magii Velký Kulový a proto by se s nám podle něj mohla hodit protože pak tvojí mámě nebudeme muset platit i mění za konzultace. Jednoho dne budeš plnoprávnej lovec, ale do té doby seš nováček, co neví vůbec nic. Je ti to jasný? Ano, pane, zamumlala Elfka. Drž se u nás a dělej přesně to, co ti řekneme. Telefon znovu zazvonil. Zatraceně. Tryb se tím pořád bavil. Myč nás asi volá ohledně vyučtování. Ten Elvisův obraz je určitě nejdražší věc v okolí. Ukázal se mu prostředníka přitiskl si sluchátko kuchu. Tady je pit. Co zás? Ach bože, myč stěžka dýchal. Nemůžu tomu uvěřit. Utrhalo jim co ruce. Trhá je to na kusy. Všude je grév a vnitřnosti a krev a mozky. No úplně všude. Ach bože, já, já ani netuším, co to je. Vzpomal, kde to je? Trip si všiml změny v mém chování a ukázal na Eda, který okamžitě tasil meč. Hala B, druhý patro, vraťte se ke skvěší jogurt, Nahoru po eskalátoru zabočte vlevo a pokračujte dlouhou červenou chodbou. Jsou v nočním klubu, vy jste nejblíž. Ach bože, jeden z nich je pořád naživu, ale ta věc do něj právě teď řeže. Jsme na cestě. Zavěsil jsem telefon a sevřel anihilátora. Je to zpátky. Kapitola 15. Díky Mičovu stručnému nasměrování jsme se tam dostali rychle. Dlouhá červená chodba, o které se zmiňoval, byla jedním z míst, kde se kasíno napojovalo na obchodní zónu. Uprostřed se nacházel jeden ze tří nočních klubů posledního draka. Dvojité dveře byly otevřené, světla uvnitř zhasnutá. Všichni čtyři jsme se zastavili u vchodu, připravovali jsme se, Netušili jsme, co je uvnitř, a to jsem nenáviděl. Počkat na posily, navrhl Tryb. O to je rozumný, souhlasil jsem. Pak se zevnitř ozval zmočený výkřik, ze kterého tuhla krev v žilách. Na rukách se mi postavily chloupky. Někdo byl stále naživu. Tolik k rozumnosti. Tanjo, ani se nehni. Edvarde dohlídni na ní. Můžu pomoct, utnul jsem ji. Pomáháš, my to vyženeme ven, vy tomu odříznete únikovou cestu, zalhal jsem. Neměl jsem čas dohadovat se tvrdohlavým nováčkem. Až přijde pomoc, pošli je dovnitř, ale potřebuju, aby zhlídala tyhle dveře. To zvládnu. Zasalutovala mi, přesně jak to viděla někde v televizi. Lovci nesalutují. Edward, zaskočený nezvyklým gestemí, napodobil jen mnohem nejistěji. Nakopeme tomu prdel. Trip se kryl za rohem dveří. Půjde první. Připraven. Do toho. oběhl roh jasný paprsek baterky Streamlight na samopalu prořízl stíny. Šel jsem hned za ním. Když jsme bývali úžasné družstvo nováčků, Trip by byl průměrný střelec. Jeho výkon se pohyboval na hranici dostatečnosti. Od té doby urazil dlouhou cestu a podobné postupy jsme spolu procvičovali snad stokrát. Teď šlo všechno hladce, když přikrčený rychle proběhl vchodem, pažbu zapřenou o rameno, očima těkal jsem a tam, připravený okamžitě reagovat na hrozbu. Došlo tu k boji. Pár křesel bylo převržených. Obraz stržený ze zdi, přeražený stůl, Tryp se zastavil a zvedl jednu ruku. Klekl si, aby něco proskoumal. Byla to zakrvácená armádní bota. Tryp ji převrátil dlouhým tlumičem našroubovaným na hlavní jeho zbraně. Uvnitř stále bylo chodidlo. Od boty vedla cesta z krvavých kapek. Postupovali jsme s narůstající naléhavostí. Podíval jsem se za bar. Čisto. Trip strčil baterku do šatny. Čisto. Nedařilo se mi nikde najít vypínač světel. Trip se na mě podíval a ukázal před sebe dvěma prsty. Přikýl jsem. Tiše pokračoval dál. Byl tu velký otevřený prostor, obklopený pohovkami a křesly. Mrknul jsem, abych přizpůsobil své vidění. Černá světla. Vše v místnosti, co bylo bílé, svítilo. Protože my byli oblečení v hnědé, zelené a černé, byli z nás vidět jen zuby a oči. V novém světle jsem viděl bílou mlhu vířící nad podlahou. Krvavá stopa v ní mizela. Uvnitř běžel výrobník mlhy. Tryb došel na okraj, riskoval rychlý pohled a stáhl se. Naznačoval mi, že mám přijít za ním a podívat se sám. Taneční parket byl obrovský. Interiér měl tvar zašpičatělého domu. Bylo tu celé druhé patro z lávek s menšími parkety a dalšími bary a pohovkami. Nad podlahou se přelévala bílá omáčka z glycerinové mlhy. Osvětlení se měnilo, jak se světla nad námi pohybovala na naprogramované trase. Trhnul jsem sebou, když se ozvalo zasycení, ale vycházelo jen z nedalekého reproduktoru. Začala hrát hudba, nějaké nepříjemné opakující se basové techno. Ohlušovalo to. Někdo to tady právě všechno zapnul. Ten někdo tu byl s námi. Drip mě dloubl prstem do paže, aby si získal moji pozornost. Ukázal na něco na lávce naproti naší pozici. Ve světle tam byla vidět černá postava. Namířil jsem na ní Eotech, ale spoušt nezmáčkl, protože se mi dotyčného nedařilo identifikovat. Pak se světlo na kolejnici posunulo a my ho uviděli. To je Green, vykřikl Trip. Náš lovec vysel z okraje balkónu nad tanečním parketem. Paže měl roztažené a přivázané kabely ke kovovému zábradlí. Oholená hlava se mu červeně leskla, měl je skloněnou, s bradou přitisknutou k hrudi. Jeho zakázková LM zbroj byla na mnoha místech rozervaná a od krve. Nohy se pohupovaly ve vzduchu. S hruzou jsem si uvědomil, že mu chybí chodidlo, z pahýlu kapala krev. Kdo mu to sakra udělal? Zmrzačený lovec se pohnul, na okamžik zvedl hlavu, než mu znovu spadla na hruď. Je naživu. Drýnovi rty se pohybovali, jako by něco říkal, ale přes techno jsme ho neslyšeli. Musíme se k němu dostat. Trip se začal hýbat, ale já se natáhl a chytil jsem ho za zbroj. Je to pást, ukázal jsem na mlhu. Trip mi musel zakřičet do ucha, abych ho slyšel. Nemůžeme ho tam nechat, vykrvácí, já vím. Budeme sebou muset hodit, Pátral jsem pohledem v mlze. Nic jsem neviděl, ale v žaludku se mi usadil chladný knedlík strachu. Čekalo to na nás. Vědělo to. Ale jestli tu nohu rychle nestáhneme škrtidlem, Green to nepřežije. Možná už bylo příliš pozdě, ale museli jsme to zkusit. Do dalšího patra vedla trojice točitých schodišť. Dvě blízko, každé na jedné straně, jen deset metrů daleko. Naproti nám bylo třetí u balkónu, kde vysel Green. Pojď za mnou, sleduj podlahu. Mlha se rozdělovala kolem našich bod, stoupala nám k pasu. V místnosti panoval nepřirozený chlad, ale z podlahy se nic nezvedalo a nepokoušelo se nás zabít. Dostali jsme se ke schodišti a začali po něm stoupat. Byli jsme upnutí k tomu, že se něco schovává v mlze, proto nás nenapadlo, že by se skutečná hrozba mohla skrývat mezi propletenými kabely a nosníky u stropu. Zahlédl jsem v černém světle vlající potrhanou látku, když se skočil ze svého hřadu. Zvedl jsem anihilátora a stihl vypálit jen jedinou ránu, než dopadl na schody. Jakoby mi přes hlavu přehodili deku. Papil jsem se v temnotě. Bušilo do mě několik tvrdých paží. Požná to dělalo nějaký hluk, nevím, ale hudba byla příliš hlasitá sotva jsem slyšel sám sebe. Něco chladného a kovového mi poškrábalo tvář a pak mě to bodlo do chrániče krku, chtělo mi to rozervat hrdlo. Ohnal jsem se, ale jako bych praštil do prostěradla vysícího na šňůře. Oplatilo mi to ráno a pod potrhanou látkou bylo něco tvrdého jako železná tyč. Síla nárazu nás oba srazila přezábradlí. Spadli jsme do mlhy. Já dopadl na bok. Když jsem se odkulil, deka se zvedla. Útočník zmizel opačným směrem. Trip byl stále na schodišti, zbraň zvednutou. Hledal, po čem by vystřelil, ale tvar zmizel. Běž zachránit Grýna. Zařval jsem na něj. Vstal jsem v jedné ruce anihilátora, baterkou jsem pročesával mlhu. Něco se pohnulo přímo přede mnou a já tím směrem poslal dávku. Běž! Tryb mě asi neslyšel, ale došlo mu to. Bral schody po třech, mířil k umírajícímu lovci. Hudba doněla elektronickými bubny. Ať už tu se mnou bylo cokoliv, drželo se to nízko u země, úplně zakryté mlhou, ale já věděl, že to krouží. Hledalo to vhodný úhel k útoku. Udělal jsem krok vzad a narazil do schodu. Mlha se zavlnila a já znovu vystřelil. Pohybovalo se to z nepokojující rychlostí. Krátce jsem zahlédl dva stoupající a klesající černé body jako lokty někoho, kdo se plazí po břiše, ale pak se mi ztratil úplně. Musel jsem se dostat z mlhy, Šel jsem podél zábradlí, položil jednu botu na nejnižší schod, ale pak se to zjevilo přímo přede mnou a znovu mě to praštilo. Tak rychle! Bodlo mě to do kříže, ale hrd zbroj neprorazil. Ohnal jsem se zbraní, chtěl jsem to zastřelit, ale on se zahákl za zbroj a strhl mě dolů. Jako další vím, že kloužu po zádech po podlaze. Obešlo mě to a skočilo to na mě. Bylo to černé s bílými svítícími pruhy, jako sbírka potrhaných dek obmotaných kolem věšáku na kabáty. Jedna paže se zvedla nad mnoho dlouhé bílé prsty sevřené kolem zubatého nože. Bodnul dolů, ale dokázal jsem včas zvednout obrněné předloktí, abych nůž srazil od obličeje. Nůž se zvedal a padal, bodal a sekal, Zoufale se snažil proniknout zbrojí, hledal maso. Látka se prohýbala a napínala, když z tvůru zasáhly kulky. Neforemná hlava se otočila a vzhlédla. Dávka zasáhla něco pevného pod hadry. Ta věc hladně uskočila a vplula zpátky do mlhy. Hadry za ní vlály. Zmizela dřív, než se mohl namířit anihilátora. Podíval jsem se nahoru a uviděl uprostřed schodiště tripa. Samopal s tlumičem nevydával dostatečně silný zvuk, aby ho přes hudbu slyšel, ale zahlédl jsem záblesk uhlavně a lesknoucí se vyhozenou nábojnici. Trip mi právě zachránil život. Vstal jsem, zatímco on dál střílel do mlhy za mnou. Trip ztratil svůj cíl, frustrovaně zavrčel a znovu se rozběhl ke Greenovi. Pytomá, mlhá, vyrazil jsem ke schodišti. Stále tam někde byl, čekal. Přes hudbu ho neuslyším přicházet. Vůbec nic jsem neviděl. Byl jsem jako plavec, co šlape vodu v oceánu, zatímco kolem něj krouží velký bílý žralok. Koutkem oka jsem zahlédl odraz světla a včasem uskočil stranou. Letící nůž minul mou hlavu. Opakovaně jsem vystřelil, vždy jsem rokovnici posunul o metr a doufal, že tu zatracenou věc trefím. Schody byly přímo tady. Vlezl jsem na ně a dostal se z mlhy. Stoupal jsem tak rychle, jak jen to šlo, dokud jsem nebyl tak metr nad mlhou. Stěžka jsem dýchal a náhlé pálení na tváři mě upozornilo na škrábanec. Po útočníkovi stále ani stopa. Rizkoval jsem ohlédnutí za tripem, obvazoval grína a zvedal ho přes zábradlí. Otočil jsem se zpátky právě v čas, abych uviděl z mlhy vylétající řetěz. Zasáhl mě dolítka a obmotal mi nohy, jako by měl vlastní rozum. Prudké trhnutí řetěz se napjal a podtrhl mi nohy. Padal jsem. Tvrdě jsem narazil na schody. Stahoval mě dolů. Bum, bum. Povedlo se mi levou rukou zachytit schod, vší silou jsem se ho držel. Řetěz sebou proceškopal. Stahoval mě ze schodů a mě pálily prsty, jak jsem se mu v tom snažil zabránit. Vykřikl jsem bolestí, cítil jsem, jak se mi řetěz prodírá skrze zbraj. Zvedl jsem anihilátora, namířil ho podél délky řetězu a divot se pálil, dokud jsem brakovnici nevypráznil. Řetěz povolil, odpadl a zajel zpátky do mlhy stejně rychle, jako se objevil. Co sejsáč? zakřičel jsem zbytečně. Stvůra se poprvé úplně zvedla z mlhy. Nejprve to byl jen černý obdélník, ale když se světla posunula, uviděl jsem obrys može. Neskutečně vysoký a hubený, protažený a zkroucený. Z jeho skutečného těla jsem toho moc neviděl, protože ho měl úplně obmotané špinavými hadry, co z něj vysely v cárech. V záři černých světel světelkovaly bílé proušky látky, ale většinou byla příliš špinavá. Z těla se vynořily paže, jedna držela řeznický nůž, druhá svírala se káček na maso. Pak se objevil druhý pár rukou, Tentokrát vyzbrojený ostnatým boxerem a rezavými nůžkami. Kápě se zvedla, odhalila bílý potah polštáře napnutý přes lebku. Ústa byla jen štěrbina. Oční důlky vyplňoval modrý oheň. Moje STI opustila pouzdro a já zahájil palbu. V hadrech zabalený chlap sebou trhal, jak ho zasahovali kulky. Metalický záblesk a zlepky vyletěl řetěz podobný žabímu jazyku. Zasáhl mi předloktí, obmotal se kolem zápěstí a zatáhnul. Hlaveň mojí pistole sklouzla stranou, když se ostré hrany řetězu zařízly do zbroje. Řetěz se napnul a začal mě přitahovat k démonické tváři. Nůžky se rytmicky otevíraly a zavíraly. Řetěz zaiskřil, když ho zasáhla kulka. Stvůra sebou škubla a já měl znovu volné zápěstí. Řetěz zajel zpátky do tlamy jako svinovací metr. Monstrum zavrávaralo, viditelně mělo bolesti. Vycítil jsem šanci, seskočil jsem ze schodů, proběhl přímo mezi čtyřmi smrtícími pažemi, vrazil hlaveň pěta čtyřicítky hluboko do jednoho plameného oka, stiskl spoušť a ustřelil mu zátylek. Do vzduchu vyletěla rozcupovaná vata. Tělo tiše a pomalu spadlo na zem. Noha se kolem něj rozdělila a na zem dopadla nesourodá hromada hadry obalených kostí a kovových doplňků. Modrý oheň zhasl. Kápě byla vzadu roztržená, ale místo mozku z ní na podlahu padaly skrvavené cucky polštářové výplně. Tekutina světelkující pod černým světlem Vytékala z každého švu, vsakovala se do látky a vytvářela kaluš. Stál jsem nad tím, vyčkával, krvácel jsem, ale stále dýchal. Držel jsem to na mužce, ale vědce ani nehnula. Jen pro jistotu jsem vytáhl zapalovač a hadry podpálil. Plameny se nadšeně šířily. Tekoucí svinstvo skvěle hořelo. Zatímco oheň pohlcoval tělo, nabil jsem své zbraně. Ať už seš cokoliv, teď seš mrtvej. Hajslé! Hudba náhle ustála. Tady nahoře, zakřičel trip. Stál za DJ Pultem v prvním patře. Něco na něm udělal a naskočila oslepující normální světla. kamo, to byla úžasná rána. Nemůžu uvěřit, že jsi odtamtu ten řetěz trefil. Skoro nic jsem neviděl. Prostě jsem ho pokropil a měl jsem štěstí. Další důkaz, že Tryp je stělesněná upřímnost. Já bych nic neřekl a prostě ho nechal věřit, že jsem tak skvělý střelec. Řezné rány na předloktí a lítku pálily, ale příliš nekrvácely. Jejich ošetření může chvilku počkat. Bože, díky za kevlar! Odkulhal jsem ke schodišti a vystoupil na ochos. Trib odtáhl Grýna na jednu pohovku a utáhl mu kolem nohy škrtidlo. Každý lovec jich měl v lékárničce několik. Když narážíte tolik věcí, co vás můžou připravit o končetiny, byla by blbost je nemít. Krvácení zpomalilo na slabé kapání. Polovina Grýnovy tváře, kterou nepokrývala krev, byla smrtelně bledá. Trib otevřel lékárničku a vytáhl tlakový obvaz. Opatrně zvedl potrhané zbytky Greenovi zbroje a odhalil hrozivá zrenění pod ní. Už jí Jeho hlas byl pouhý šepot. My víme, Trip k němu přiklekl. Už je to v pořádku, kamaráde. Dostali jsme to. Budeš v pohodě. Kde je tvůj parťák? Oni jsem nevěděl, s kým Green hlídkoval. Pryč. Mrtvé. Hadrák ho dostal. Hadrák? Poslouchy. Green se natáhl a dotkl tripově paže. On byl moje první morstrum v San Diego. Sériovej vrah. Prodal svoji duši, aby se změnil v tohle. Zabil jsem ho už před lety. Green se silně rozkašlal. A dám, že se mnou ještě neskončil. Znovu zakašlal, zasýpal a omdlel. Zkontroloval se mu pols. Nebylo to dobré. Další hrůza vytažená z něčí mysli a vypuštěná do světa. Hugova poslední slova byla nachtmár. Vypadalo to, že noční můra dobře popisovala to, proti čemu stojíme. Když jsme se vrátili do konferenčního centra, zjistili jsme, že Nachtmar tentokrát zaútočil na dvou různých místech současně. Zatímco mrzačil Greene a zabíjel lovce z mexické společnosti jménem Salazar, téměř ve stejnou chvíli uderžil v jiné oblasti. Pressfield z hořících klacků Stampy a Vern, jeden z prostředníků britské BNS, reagovali na křik v hotelovém pokoji. Když vykopli dveře, Presfilda roztrhali démonické věci, ve které zmutovali protilovečtí aktivisté uvnitř. Přeživší lovec hodil do místnosti tříštivý granát a pak všem prostřelil hlavu. Byl z toho tak otřesený, že když se vrátil do hlavního sálu, kde se soustředila většina turistů, jeho zakrvácená postava s vytřeštěnýma očima málem vyvolala paniku. O necelé tři minuty později jsem tam přiběhl já, Nesl jsem Grína a schánil zdravotníka. Teď už byli uvěznění turisté ochotní nás poslouchat. Škoda, že jsme ve skutečnosti nevěděli, co máme dělat. Později Pressfieldův šéf z stvůry podle popisu identifikoval jako lokální zvláštnost, na kterou hořící klacky narazili před rokem. Stáněte hlidky, chci všechny v jedné oblasti. Erl přecházel po konferenčním sále. Zase hulil jako fabrika, ale nezdálo se, že by si chtěl někdo z přítomných stěžovat. Byli tu zástupci všech týmů, lovci domácí i zahraniční, ať už jsme spolu vycházeli nebo ne, stejně jako manažeři noční směny kasína. Já seděl na stole s vyrolovanými kalhotami, zatímco mi trip zašíval kotník. Ta věc náma pořádně vyjepává. Myslí, že je inteligentní, zeptal se Fanzant. Jo, udeří na jednom místě vytvoří předmostí. My se rozptýlíme, čekáme podobné typu útoku, tak to změní taktiku a zabije nás to jednoho po druhém. Erl si vztakle zapálil další cigaretu. Pověsme, mi, nepřipadá ti to musíme se tu opevnit a hlídat se navzájem. O co, když si to vybere izolovaný místo a zkusí stejný trik jako v Hugově pokoji, zeptal jsem se. O co víme, klidně by naším směrem mohla mířit armáda Monster a hned budeme zpátky tam, kde jsme byli ráno. Pit má pravdu, souhlasil se mnou Pierre Darné. Želvy mají krunýř, ale dělá se z nich skvělá polévka. O to je nějaký starý francouzský rčení. To jsem vymyslel já, Darné pokrčil rameny. Připadá mi to jako příhodná analogie. Dobře, Pierre, dej dohromady kompletní tým a pošli je do bezpečnostní centrály. Chci, aby to tam bylo hlídaný. Za každou cenu to tam musíte ubránit. Zede, jak se jmenuje tvůj nový kámoš, co to tam má pod palcem? O nevím, jestli bych ho nazýval kámošem. Myč? Pověz Mičovi, že na něj stále spoleháme jako na svoje oči. Jestli Nachtmár udělá velký krok, ať nás zavolá a my se na něj zaměříme. Jakoby se stalo. Darné pokynul dvěma svým zaměstnancům, co tu byli s ním, a odešel. Erl teď mluvil rychle. Dostával se do ráže. Van Zanté, ty to umí s lidma. Vezmi si Tylera Nelsna, je to svokář. A kohokoliv dalšího, koho budeš potřebovat. Chci, abys všechny, co se zavřeli ve svých pokojích, přivedl na tohle patro a chci je tady hned. V některým se to nebude líbit, poznamenal malý muž. je, ale nemarně čas s nikým, kdo to chce hrát na vlastní pěst. Jestli tam chtějí zůstat zahrabaný, nech je. Tohle se mu nelíbilo. Viděli jsme, jak ta věc pracuje. Prostě se vytáhne nějaký hnus z jejich hlavy, udělá ho skutečné a pak je s ním zabije. Jestli je tam nechám, jejich krev nebude na našich rukách. Já respektuju tvrdohlavost, respektuju lidi, co přejmou osobní zodpovědnost, ale my nemůžeme být všude. Když nebudou chtít odejít, odepiš je. Jak jsem znal, velitele našeho kalifornského týmu byl tou poslední osobou, která by někoho opouštěla. Měli jsme však svázané ruce. Chceš přesvědčování? Dám ti přesvědčování. na Erla kývl a vyšel z místnosti. Česnilo koko a ty, velkej poláků, jdete se mnou. Obr se zasmál svým srdečným pirátským smíchem. Jmenuji se berejka, můj malý příteli, tady už Birejka. tak dobrá, jdeme ty lidi pořádně vystrašit. No to není možný, jestli přežijeme, budu si s tím chlapem se sednout a probrat jeho rodokménu.